Jeg trænger til en pause og en kop kaffe. Det gør jeg også. Jeg trænger også til noget at spise. Jeg er vildt sulten. Det er for tidligt. Klokken er kun 10, og frokostpausen er altså først kl. 11.30. Det ved jeg. Men der ligger en bære lige rundt om hjørnet. Så jeg vil hente et par snegle eller noget andet. Godt til kaffen. Det lyder dejligt. Men vi skal lige være færdige med de her vinduer så sidder det vindue perfekt og fuldstændig i vatter. Ja, smukt arbejde. Går du til bageren, så ruder jeg op. Ja. Hvad kunne du tænke dig? Hmm, Og hvis de ikke har det, så tager jeg to, tager jeg en spandauer. Okay, jeg er tilbage om to minutter.